Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Auzubillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah nasta'inuhu Nasta'firuhu Wa numinuhuhi Wa natawakadu alayhi Wa ala'uzubillah Min syururi anfusina Wa min sayi'ati amalina Man yahdillahu falamudilallahu Wa man yudhili falahadiyalah Ashadu an la ilahidullahu Wahdahu la ashadikallahu Wa ashadu anna muhammadan abduhu Wa rasuluhu Allahumma salli ala sallimah Muhammad wa ala sallimah muhammadi barikussalam amma ba'ud. Wa ala wa ala amma ba'ud. Wa ala sallimah muhammadi wa ala sallimah muhammadi barikussalam amma ba'ud. Wa ala sallimah muhammadi wa ala sallimah Wa ala sallimah wa ala sallimah muhammadi barikussalam amma ba'ud. Wa ala sallimah muhammadi wa ala Man ahya barikussalam faqad ahabbani Wa man ahabbani muhammadi wa fil jannah muhammadi barikussalam amma sallallahu alaihi <tod> ala wa <tod> ala <tod -2. tod -2> Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi memberikan kita taufik, dapat kita mengenakan salat fardhu asar setelah berjemaah, dan juga kita dapat menyambung atau meneruskan pengajian kita. Shalawat kita sambung pengajian hadis 40 kita, dan kita dah sampai ke surat 91. Masih lagi dalam pembahasan hadis yang kedua, Iaitu hadis Jibril. Dan pembahasan kita masuk topik yang ketiga yaitu tentang rukun iman. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hadis tersebut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerangkan rukun iman, yaitu engkau beriman kepada Allah dan malaikatnya, segala kitabnya, para rasulnya, dan kepada hari kemudian dan kepada takdir baiknya dan takdir jahatnya buruknya. Semuanya ada sebanyak enam rukun Yang menjadi dasar akidah Atau kepercayaan Orang lain Maka di atas inilah Dilaksanakan amal Iman artinya Kepercayaan ataupun tasdiq Tasdiq ni membenarkan Membenarkan Makna iman dulu Dari segi bahasa adalah Tasdiq iaitu membenarkan apa yang dibenarkan Membenarkan segala rukun-rukun iman tersebut Nanti dia satu persatu Ulama Islam telah mengertikan iman dengan beberapa pengertian Tetapi yang ditetapkan oleh ulama hadis dan fiqh Ulama fiqah Adalah lebih tegas lagi lengkap Lebih tegas lagi lengkap Mereka berpendapat bahawa iman ialah Atasdir bil qalbi, membenarkan dengan hati. Wal ikrar bil lisani dan berikrar, berikrar dengan lisan ataupun lidah. Tahu ikrar lah. Wal amalu bil arkan dan beramal dengan arkan. Arkan ni rukun maksudnya anggota wadah lah, ataupun lambang yang lain dikata bil jaware dengan uh, anggota tubuh badan. Memang kita tengok perbuatan tasdid tu berarti perbuatan hati membenarkan dalam hati. Dan iqrar tu maknanya lidahlah. Kemudian beramal dengan anggota badan. Itu secara lengkap secara apa ni? secara menyeluruh berkenaan dengan takrif atau pengertian iman. Masalah dia nanti ada di sini ada khilaf, ada khilaf. Ada setengah ulama mengatakan bahawa iman itu hanya tasdik saja. Iman hanya tasdik saja. Dan iqra dengan lisan dan mengamalkan dengan perbuatan itu adalah kesempurnaan iman. Bukan iman itu sendiri. Jadi dua khilaf kat sini Dalil Yang mengatakan apa uh, Iman tu hanya Tasdik dengan hati Membenarkan hati Tapi tak termasuk ikrah dengan lisan Dan amal dengan perbuatan Sebab dia kata dalam Al-Quran banyak, banyak Allah SAW mengatakan Innal ladhina amanu Wa amilus salihan Allah pisahkan benda tu kan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, ingat ni ya? amal tu ada dua Perbezaan amal dengan af'al amal ataupun fa'al fa'al tu perbuatan, amal ni dua sekali perbuatan dengan lisan dan perbuatan dengan anggota termasuk amal apa beza ni amal dengan perbuatan, amal tu pekerjaan kalau dari bahasa lah amal tu pekerjaan tetapi fa'al tu perbuatan jadi apa beza fa'al dengan amal dalam kata bahasa Arab kan fa'ala tu berbuat, amala tu mengerjakan, apa beza dia kalau amal ni termasuk dua-dua pekerjaan dengan lidah, dengan lisan percakapan, percakapan fikir, baca Quran kan, akad, syahadah itu kan, perbuatan lisan perbuatan lisan dan amal dengan perbuatan yang lain tangan, kaki dan sebagainya itu dua-dua sekali jadi amal, bila disebut ain allazina amanu wa amilus salaha amal saleh amal saleh termasuk dua dua lah lisan dan perbuatan. Jadi Allah Taala dalam al-Quran pisahkan antara iman dan perbuatan. Jadi dia kata bahawa iman tu bukan tak termasuk ikhral dengan dengan, ikhral dengan lisan dan beramal dengan perbuatan. Iman hanya di hati. Lagi satu contoh dia kata, okay, kalau salah satu orang tu dia percaya kepada Allah tapi dia tak pernah semayang seumur hidup. Dia tak pernah semayang seumur hidup. Apakah kita akan panggil dia orang beriman atau tidak? Apakah dia masih beriman atau tidak? Ha. Dia mengaku orang beriman. Dia percaya kepada Allah dalam hati. Tapi dia tak pernah semayang seumur hidup. Tidak nak puasil seumur hidup. Tidak nak buat apa seumur hidup. Tapi dia percaya kepada Allah dalam hati. Apakah dia orang beriman atau tidak? Hmm? Hah? Kita dengarlah hadis barang siapa yang iman sebesar zarah sekalipun akan dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan dalam syurga. Jadi dia tetap beriman. Bagi setengah pendapat ulama. Tapi setengah ulama kata, tak iman tu mesti diakui dengan lisan, mesti syahadah. Untuk membuktikan iman di hati mesti syahadah Pasal iman tu di hati. Siapa tahu apa yang ada dalam hati? Untuk membuktikan iman kita dalam hati Perlu disyahadahkan Perlu ditutur dengan lisan Untuk membuktikan keimanan Dan perlu diamalkan dengan perbuatan Kena semayang Sebab so, tu Imam, Imam Ahmad kata Siapa tak semayang kafir Siapa meninggalkan semayang dengan sengaja kafir Imam Ahmad punya fatwa Sebab semayang tu Orang beriman mesti semayang Dan hadis ada Perbezaan di antara orang yang Uh, semayang dan tidak semayang adalah perbezaan antara iman dan kafir Jadi masing-masing ada Hujah masing-masing lah. Satu pendapat mengatakan Iman itu hanya tasdik bil-qalbi sahaja Tak termasuk ikral belisan Dan ber beramal dengan perbuatan Tapi satu lagi pendapat mengatakan Ketiga-tiga mesti ada Baru boleh dianggap sebagai beriman Jadi mana satu yang rajah Mana satu yang betul Wallahu a'lam. Cuma kita kata Biasanya orang yang beriman itu pasti akan Syahadah dan pasti akan beramal kan? Amal kebaikan Cuma permasalahan dia nanti kalau dia tak amal langsung lah, Misalnya kan tak semayang semula hidup Tak puasa semula hidup, tak pernah majib Quran Tak pernah buah apa Tapi bila tanya dia percaya pada Allah, percaya Percaya mereka, percaya Percaya pada Allah, percaya Memang dalam hati dia memang percaya pun Apakah dia Dia anggap beriman atau tidak Tak pernah semayang semula hidup ni Ha, jadi itulah dua pendapat Setengah ulama mengatakan dia tetap beriman tapi dia fasiklah. orang beriman tapi dia fasik yang berdosa kerana tak buat, tak, tak, tak semayang tak berdosa dan sebagainya, dia akan diseksa tapi tak kekal dalam neraka lah. akan dikeluarkan juga ha. tapi yang mengatakan maknanya kalau yang mengatakan kalau tidak dianggap beriman berarti tak beriman lawannya kafir lah tak cukup hanya dengan ikram dalam hati Yang bertasdik dalam hati sahaja Dia perlu melepaskan syahadah Di mulut dia dan dia perlu mengamalkan perbuatan Itu khilaf yang berdapat dalam masalah Makna iman itu sendirilah Di sini pengarang kitab ni Dia memilih kepada Maknanya dia kena ber, ber, ber, ber, ber, ber, ber, Membenarkan dalam hati Kemudian dia kena iqrar dengan lisan dan dikenakan amal dengan perbuatan dengan dengan anggota badan baru dianggap sebagai beriman. Antara ulama yang mengatakan hati saja tu macam Imam Abu Hanifah mengatakan iman tu hati saja. Tapi Imam Syafi'i kata tak. Imam Syafi'i kata 3-3. Di khilaf. Kalau dia tak uh, ikrar dengan lisan dan dia tak beramal dengan perbuatan, berarti dia bukan orang beriman satu lagi pendapat adalah yang ketiga, dia kata kalau dia beriman dengan dalam hati dan dia ikrah dengan lisan cukup, itu baru beriman walaupun dia tak beramal dengan perbuatan walaupun dia tak beramal dengan perbuatan dia kena ikrah dengan lisan untuk kita menganggap dia sebagai orang islam Selagi dia tak berikrah dengan lisan, selagi itu kita tak boleh anggap dia sebagai orang Islam. Walaupun dia beriman macam mana pun dalam hati dia. Sebab bukti untuk kita apa, melayani ataupun menganggap dia sebagai seorang yang beriman, mesti dia kena syahadah. Kalau dia tak nak syahadah, kita tak boleh layan dia dengan sebagai orang Islam. Kecuali kalau dia syahadah. Faham eh? Itu khilaf antara ulama' lah. Ha. Tapi ini dihukum dunia lah. Hukum di dunia. Di akhirat lain cerita Allah tahu siapa yang beriman, siapa yang tak beriman itu Allah tahu. Ini hukum kita di dunia. Kalau orang tu dia kata dia mengaku dia beriman tapi dia tak nak syahadah. Dia kata cuba ucap syahadah. Tak nak. Kau percaya kepada Allah tak? Percaya. Percaya pada mereka? Percaya, percaya. Ha, syahadah dia tak nak. Kita tak boleh layani sebagai Muslim. Walaupun hati dipenuh dengan keimanan macam mana pun. Kalau dia tak syahadah dia. Kita tak, tak anggap sebagai orang Islam. Maknanya kalau dia mati. Biarkan. Ya. Tak perlu tak di, perlu dimandikan. Tak perlu dikafankan. Tak perlu disemayangkan. Tak perlu ditanam di perkuburan orang Islam. Dan tak boleh kahwin dengan anak kita. Tak boleh diberi harta waris. Sebab dia bukan Islam. Dia mengakulah dia beriman macam mana pun. Syahadah dulu, Bukti dia sebagai orang Islam dan beriman. Tak dapat itu dia tak semayang satu waktu pun semua hidup pun itu dosa lah pasti Tapi kalau dia tak beriman dalam hati lah ini kita anggap lah kita tak tahu hati orang kan. Anggap dia tak beriman. Tapi dia syahadah, dia syahadah macam orang munafik zaman nabi. Dia, dia tak beriman, orang munafik ini tak beriman pada Allah Rasul. Tapi mulut dia syahadah semayang lagi puasa lagi sabr amal lagi tapi dia mati tetap kita kena mandikan, kita kena kapankan, solatkan kita kena tanam di kuburan orang islam dan kita boleh kahwinkan dia dengan anak kita kita boleh, bila kalau dia ada apa ni, kalau mak bapak dia meningi dia dapat harta waris dan kita layan dia sebagai orang islam walaupun hati dia tak beriman kita tak boleh, selagi dia syahadah kita tak boleh kata, bohong lah ni, munafik syahadah lebih tapi hati tak beriman, tak boleh di akhirat itu nanti itu Allah punya kerja ha. Yang tadi orang yang dia beriman tapi tak nak syahadah Ataupun orang yang dia syahadah tapi hati dia tak beriman Itu urusan Allah Ta'ala Itu bukan urusan kita Kita dia syahadah, ok dia islam Walaupun dia tak semayang sama sekali Kecuali selepas syahadah tu Dia melakukan perbuatan-perbuatan yang mengeluarkan dia daripada Islam Sembah tokong misalnya Sihir Ataupun syirik lah Apa saja bentuk syirik lah sebab, kalau dia tak bertawad, tak dia tak syahadah semula, maka dia mati dalam keadaan kafir. Faham, misalnya? Ini istilah-istilah sahajalah. Perbahasan untuk, untuk ilmu lah. Kita nak tahu. Sebab memang Ibn Hajar sekali ni pun dalam Fatul Bari Syarah Bukhari dia kata yang dimaksud dengan tasdib bil-qalbi, iqra bil-lisan, amal bil-alkan. Dia kata intinya tasdib bil-qalbi sahaja tetapi iqra bil-lisan dan amal bil-alkan ini adalah kesempurnaan iman. Tak termasuk inti iman yang sebenarnya. Sebab secara bahasa atau secara kita tahu iman tu perbuatan hati bukan perbuatan luaran. Membenarkan dengan hati Cuma bukti membenarkan itu Harus ditampakkan dengan lisan dan perbuatan Tapi Masyafiq tetap mengatakan Tiga-tiga ni barulah Dikatakan beriman Allahum'ala Masing-masing ulama ada dalilnya. Tapi kita buat semualah Kita memang nak, nak usaha atas iman yang sempurna kan Ini cuma masalah kita Kalau kita berjumpa dengan orang-orang yang yang dia mengaku dia beriman tapi dia tak pernah semayang dan sebagainya apakah dia lain layan beriman ha, itu kita tengoklah pendapat mana yang kita peganglah. kesimpulan ta'rif yang pengertian ini menegaskan bahawa iman adalah tercipta paduan antara tiga perkara iaitu kepercayaan hati, pengakuan lidah, amal dengan segala rukun atau perintah jadi pengarang kitab ni, pengarang, -pengarang kita ni yang yang mencarahkan hadis 40 ni dia ikut pendapat yang mengatakan tiga-tiga ni perlu berarti kalau salah satu tak ada berarti dia bukan beriman dengan demikian nyatalah bahawa orang yang beriman adalah dia menjadi orang yang beramal kerana amalnya membuktikan keimanannya jadi kat sini pun dia cakap bukti saja kan dia tak kata iman itu, nah, kerana amal itulah imannya dia kata kerana amal itulah membuktikan keimanannya Kalau kita faham di sebaliknya Berarti kalau dia tak beramal Dia tak dapat nak buktikan keimanan dia Berarti dia beriman jugalah Cuma tak boleh nak buktikan saja alam. Kalau tidak maka imannya semata-mata Perasaan dan cita-cita belaka yang menyenangkan hatinya Bahawa dia seorang yang beriman dan berharap Akan mendapat kurnian Tuhan seperti yang dikatakan oleh al Hasan al-Basri. al al Laisal imanu bitakhalli wala bittamanni. Walakinahu ma waqara filqalbi. Wasaddaqahu al-amal. Man qala hasanan wa amila ghaira salih. Radallahu ala qawlihi. Wa man qala hasanan wa amila salihan. Rafahullahu al-amal. Bukanlah iman itu dengan perhiasan dan cita-cita akan tetapi iman itu apa yang teguh dalam hati dan dibenarkan dia oleh amal. Barang siapa berkata yang ini berikrar baik padahal ia mengerjakan amal yang tidak baik nescaya Allah tolak perkataannya. Dan barang siapa yang berkata dan berbuat baik nescaya mengangkat akan dia oleh amalnya. Faham? maknanya ya, dia kata tadi apa barang siapa berkata yang ini berikral baik padahal ia mengerjakan amal yang tidak baik Nescaya Allah tolak perkataannya dia mengaku dia orang, berkata, orang beriman tapi tak semayang berarti Allah tolak ini Allah tak terima lah dia punya pengakuan keimanan ini dalil Hasan Basri yang katalah <coughs> bagi yang <coughs> yang menyokong menangkatkan bahawa tiga-tiga ni adalah iman. Ini saya buka dah <coughs> sebab pun nanti mungkin ada yang terbaca dalam kitab yang, yang mengatakan iman tu bukan tiga-tiga sekali. Ha, termasuk Ibn Hajar Skalani pun kata iman tu bukan tiga-tiga sekali. Bukannya, bukan tu kan berarti, aa, maknanya inti iman tu, parti dia. Parti tu cuma satu aja membenarkan dalam hati. Itu iman yang sebenarnya menurut ulama yang mengatakan itulah tapi cuma ikrar dan amal tu hanya kesempurnaan iman bukti iman faham tak eh? macam lah kisah apa ni Zaid bin Harisa keluar sama min Zaid sama min Zaid ketika perang-perang-perang lepas tu orang, bila dia nak nak bunuh orang tu tiba-tiba orang tu cakap la ilah ila mak tu dia pancung juga orang tu mati satu orang sahabat nampak pergi cerita dekat Rasulullah kemudian Rasul panggil sama Aban Jai dia datang cerita kau pergi bunuh orang kata la ilaha illallah dia kata ya Rasulullah dia cakap la ilaha illallah tu mengucap tu bukan sebab dia Islam pun dia dah takut dah dia dah kalah dah dia tengok bila aku nak bancung dia ni dia pun cepat-cepat la ilaha illallah supaya aku tak bancung dia dia bohong je aku ha, pancung dia tak pasal kita apa kan kau dah belah dah ada, dia tengok ni mana Tiga kali. Dah Apa kau dah belah dada tengok bawah yang dia tu? Bukan. Ikrar dia yang sebenar. Dia diam. Dia kata mulai saat itu aku sungguh menyesalkan perbuatan tu. Dan aku rasa seolah-olah aku bawa musuh Islam ke tinggi tu. Maknestilah maknestu perbuatan telah membunuh orang Islam. Nabi pun sendiri kata kan. Kalau orang tu dah cakap berarti dia. Jangan kita kata. Jangan kita kata. Ah bohong ni tak, tak betul. Jadi macam-macam dalil lama ambil lah untuk menguat, menguatkan hujah-hujah mereka lah. Allah walam. Ha, tapi kita jadi yang ni lah mana kita orang beriman, kita benarkan dengan hati, kita ikhlas dengan lisan dan kita apa nih aman dengan perbuatan itu lebih selamat lah ha, bagi kita. Semua masalah kita nak menanggapi orang yang, yang, yang tak beramal sembuh hidup dengan masalah dengan lah cara ni. Apakah kita nak menganggap dia sebagai orang yang bukan beriman? masalah tu kalau adalah misalnya antara ahli keluarga kita yang kita tahu dia tak pernah semayang selama hidup tak pernah puasa selama hidup tak pernah nampak dia punya zikir, baca Quran tak pernah dengar pun perkataan apa pun disebut subhanallah pun Allah pun tak pernah dengar makan, minum, tidur, kerja tu je dia buat tapi kita tahu dia, dia daripada kita, misalnya contoh Dia tahu dia orang Islam tapi kita nak anggap dia sebagai orang tak beriman sebab dia tak semayang selama hidup, tak puasa dan sebagainya, tu masalah dia lah jadi ya, ambil Ada setengah-setengah keadaan Kita ambil perkataan yang mengatakan Yang tiga-tiga inilah yang bermain tu selamat untuk diri kita Tapi untuk orang lain Kita ambillah call yang mengatakan bahawa, Kalau dia ni kita tahu dia ni pernah maaf, Membenarkan Allah tu Maksudnya dia tak pernah mengatakan Sebaliknya lah Maksudnya dia dipercayakan Allah tu Dia percaya pada semua rukun iman Cuma dia tak pernah saja Dan tak pernah mengucapkan dengan Islam Kita tetap angkat dia sebagai orang beriman, dia mati, misalnya tengah kita nak biar ini tak pernah semayang ni, adik aku ni campak je dalam sungai <laughs> ha. jadi biasanya khilaf orang ni ada kebaikan ada kebaikan, kalau kita pegang benda salah satu nanti, dalam satu keadaan susah kita ha. tapi untuk diri kita, kita pegang yang ketiga-ketiga ni lah ha. jangan kita ngap, ha. iman hati cukup lah, tak payah amal, lah. iman juga bolehlah, kalau terima pun esok, ngeraka, berapa juta tahun, sanggup, silakan ini saya bagi pembahasan pendapat ulama' lah tentang uh, khilaf mengenai pengertian iman dalam Al-Quran pun ada kan, yang dalam surah Al-Hujurat tu, itu pembahasan lain lah tentang antara Islam dan iman, apakah setiap orang Islam itu beriman dan apakah seolah-olah iman tu Islam itu pun nanti khilah hujrat dalam surah al Hujurat tu kan ketika orang badui orang-orang Arab badui datang kepada Nabi mengatakan dia ber dia mengaku dia beriman sebelum Nabi jawab turun wahyu surah al Hujurat, ayat ingat ayat apa qalatil Arabu amanna telah berkata orang-orang Arab ni orang badui amanna kami telah beriman Dua lah firman, kul katakanlah wahai Muhammad, lam tu Kamu belum lagi beriman. Walakin kulu aslamat. Tapi katakanlah kami baru Islam. Walamah yadukulil iman, nafiyul kulu Iman belum masuk lagi dalam hati kamu. Tu balik ulah tu. Dia mengaku dia beriman. Tapi Allah S.W.T jangan cakap beriman, kata Islam dulu. Iman belum masuk dalam hati macam mana pula tu nah, jadi ni khilaf-khilaf antara ulama' tetapi ada ayat-ayat yang lain hadis-hadis yang ada mengatakan iman sebaik-baik islam itu adalah iman dan sebaik-baik iman itu adalah islam dah sudah pula dah tadi kata belum iman <laughs> ini bukan kerja kita ini kerja ulama' iman ghazali dalam akhiyat dia dibas bahawa ni panjang detail itu nanti kita bahas nah, perbezaan antara islam dan iman apakah dia apakah ya, orang islam dianggap beriman apakah ter atas balinyo orang non-Islam ataupun Islam saja dulu belum lagi beriman kita pun tahu kan al-Quran diturunkan yang memanggil orang Islam ketika itu ya ayyuhallazina amanu hanya turun di Madinah sebelum hijrah ke Madinah Allah tak panggil pun orang Islam ya ayyuhallazina amanu Allah panggil ya ayyuhan nas ya ayyuhan nas itu masyhur dalam kitab usul Quran setelah hijrah ke Madinah baru Allah panggil ya ayyuhallazina amanu maknanya 10 tahun 13 tahun di Mekah tu belum dicop sebagai perimat beriman Islam logo bau betul Allahu a'lam nanti kita bahas kali yang akan datang panjang bahasanya kita sikit-sikit go Sebagaimana yang telah diterangkan bahawa iman adalah dasar atau menaqidah atau kepercayaan orang Islam. Dasar ini tetaplah sebagaimana yang diajarkan Islam tidak mungkin dipindah atau berpindah oleh perubahan tempat dan zaman. Rukunnya yang enam itu tetaplah enam tidak dibenarkan, dikurangi atau dilebihi atau disalahkan pengertiannya. Wallahualam, sambung insyaAllah. Minggu depan. Yang tu yang pertama Beriman kepada Allah ha, Ini panjang bahasan Apa yang dimaksud dengan, dengan Beriman kepada Allah ha, Nanti masuklah tu Bab-bab tu lah InsyaAllah ya Setakat tu cukup Faham tak? <laughs> Boleh Saja-saja ya? bagi ya, Bagi khilaf Supaya kita, kita tahu Benda ni ada khilaf Uh, ulama' khilaf dan khilaf tu pun kita bukan nak, nak, nak kata siapa betul siapa salah, ada satu keadaan pendapat yang satu ni terpakai, lebih baik untuk dipakai dan ada satu keadaan yang lain pendapat yang satu lagi lebih baik dipakai, tu je jangan terkejut nanti ada orang dibagi hujah yang eh lain dia kata, kita tahu oh, memang ada pun khilaf uh, jadi kita tak terkejut, bila kita tahu semua pendapat-pendapat ulama' jadi kita tak kita jumat lah kita tak stick pada satu je. Yang ini aku baca kata-kata ini ini yang ni semua salah. Jadi kita tak tahu ada khilaf di kala ulama. Dalam ulama kan ulama biasa, ulama besar juga. Lima puan ni fail macam kan dulu ulama besar tu. Khilaf dalam akidah dan iman je sendiri. Wallahu alam. insya ala, sambung pada video yang akan datang. Apa yang baik dari Allah Taala, apa yang tidak batas kesenangan saya lah. Jadi saya minta ampun kepada minta maaf kepada tuan Mudah-mudahan rasa bagi kita ke kefahaman dan kekuatan begitu beramal dan menyampaikan kepada orang lain tutup majlis yang kafarah majlis subhanallahi walhamdika asyhadu alla ilaha illallah astaghfiruka wa atubu ilaihi subhanarabbika assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh